Polisona FM. Polisona FM. Hola, bona tarda. Som en Miquel Pol. Pau... Som en pintor histètic. I aquí estic amb el meu compañero Ferran, que mos han, conegut, mos han conegut no fa molt de temps, fa potser un mes que fa que mos coneixem, però per ell que fa que mos coneixem de tota la vida. No sé eh, no si sé, són jo o ells que té aquest do per, per donar confiança i, bueno, i estic encantat de xerrar un rato amb altres i xerraram un poquet de pintura i del que és me, la meva... i molt llarga perquè tens 66 anys, però igual és curta la trajectòria com a pintor, perquè no he sortit massa per mig però ara el servir m'ha pegat per sortir. quan era jo vaig fer el millor Wirend típic a les posicions, ha rebut de Mallorca i ara havia estat a la millor nou a 10 o do anys eh, sense sortir. Eh, gràcies a Déu tenc molta de feina feta i aviat estarem voltres. Andem al meu públic que vul que la meva obra. El meu primer moment jo no els he pogut recordar, perquè per mi encara ni caminava. Perquè jo me'n recordo que quan era molt petit, en eh, els meus germans els duen regalos als reis, eh, els duen eh, pilotes o a o, o coses d'aquestes, i jo me'n duen un, un bloquet de pintura, un blocet de dibuix i unes pinturetes alpino. I, i, I bueno, jo no m'atrevia ni a embrutar aquella primera fué perquè havia d'estar molt segur, perquè el bloc tenia 20 fués i quan sabien que va ser 20 flues, fins la final ja no n'hi havia. O sigui, de molt petit ja ja me'n recordo que, que feia dibuixos i feia embolats. Una anècdota molt bona també és el primer quadre que vaig pintar jo a l'oli el vaig pintar a, un, a una fusta d'un marco, un marco vell, que ja no servia, i el vai forrar amb un trot de tela de llinçol. I en eh, aquesta tela de llinçol vai pintar el quadre. I és el faro de formentor, sempre me'n recordaré, perquè no fa molts anys el vaig veure en aquest quadre, i el volia recuperar i no el vaig poder recuperar. Aquest quadre el vaig veure una casa perinca, casa de, de gent eh, peninsular, Resulta una gent peninsular que va venir de la península, evidentment. Fa molts anys varen anar a mi mare si els podria donar eh, qualque cosa, perquè havien arribat de la península. I resulta que mi mare els va dir, jo, no tenc dos bens, no, no tenim dos bens, però vos puc regalar això, si voleu decorar no la vostra casa. I va regalar aquest quadre meu. Mi mare va regalar aquest quadre. I el vaig veure una casa i vaig entrar a dir aquest quadre m'ho sona jo. Me decir, sí, una señora una señora hace muchos años vinimos a Mallorca y nos regaló ese cuadro como donativo porque no tenía dinero, pues nos regaló este cuadro. Dije que el cuadro me gustaría recuperarlo porque lo voy a pintar ya con Terenín. Y me decir, no, que cuadro no se ha movido ya. Entonces, uh, no tienes cuadro, pero sea bueno. Voy a tener el profesor en Valerano Pinell, Valeriano Pinell, eh, aquí a Inca, eh, bastant conegut, era un senyor català que va venir en 30 anys cap eh, aquí, és, és hijo de d'Inca, hijo pròdigo prediletto d'Inca. No? Vaig anar amb aquest senyor i jo com que vaig quedar sense pares en els meus 15 anys, vaig quedar sense pares aquest senyor però jo va ser un poc pare i conductor de la meva vida, perquè a part de d'ajudant-me artísticament, em va ajudar moralment i molt, i l'idec molt. I com que el senyor Pinell era, era un mestre de l'espàtula, doncs a jo m'agradava molt l'espàtula, perquè evidentment l'alumna tira pel huerto, i jo m'agradava molt el que pintava el meu professor i pintava amb l'espàtula. No? Vaig estar molts anys eh, pintant l'espàtula, perquè ell, i aquest senyor, en Pinell, me'l va ensenyar molt, molt. Em va fer pintar els quadres que ja estaven pintats quan s'havia aixugat, m'ha fet tornar a pintar el quadre una altra vegada, damunt, perquè ha dominat l'espàtula. Jo, jo li he de dir a senyor Piner, però va molt malament això, no, no se pintre o no corre, posa, de fer corre tu. I jo havia d'obligar l'espàtula de la manera que, que, que, que pogués pintar. Llavors vaig fer bastanta tècnica en l'espàtula, l'he pintat molt anys en l'espàtula, i ell me va dir, Miquel, quan t'estigues preparat per esporrar, jo t'ho diré. Això que molt de pintors, o molt de... Uh, alumnes que comencen a pintar van a classe de pintura que per ser jo don i enseny lo que sé, no som professor, ensenyen lo que sé i ho ensenyen tot tot el que jo sé ho enseny. entonces hi alumnes que són principiants i quan han acabat un any d'anar de... a un puesto a pintar volen explorar aquesta obra que han fet això no és real, això no és real perquè nosaltres els pintors i professors que tenim alumnes els ajudem un poc i posant la nostra mà, doncs no és real. I jo, el meu professor, que va ser en Valeriano Pinell, em va ensenyar que quan tu sabis pintar, jo et diré ara estàs preparat. Doncs pues ara prepara una exposició tot tot solet i quan tinguis eh, la capitat de l'obra adequada, 20-30 quadres, fas una exposició. Polissona FM La vaig fer en 31 anys, després de haver m'ha a Llorreta. Vaig anar a Llorreta a viure en la meva dona i la primera es por jo la vaig fer a la caixa. La primera esporo jo. En aquell temps és... El dira tota la caixa el senyor Albert, que sempre me'n recordaré a perquè també se va portar molt ben jo. Me varen pagar tota la sa sala, me varen pagar el refreix, pagar la propaganda... No vai pagar res en aquell temps, jo ho necessitava perquè eren mals tempos. I... i vaig vendre tot. Vaig vendre totes obres, com que jo era recient llegado, allò sota. Eh? Ha vingut a un pintor amb pol capó, i, I ho vaig vendre tot, i, i a raó d'aquest esportes jo cada any per les festes esportava i com que vaig fer molta amistat per allà vaig vendre bastant de, de quadres. Vaig esportar Vigil·lem, poble de la meva família, de, de mon pare, i va, me va anar bé, vaig vendre bastant de quadres, me va anar bé s'esportes jo. Uh, esportar Tartà, expo... vaig esportar Solla, la gaixa de Solla, esportar de Bunyola, Uh, Esporat el Gaira, el poble de la meva dona, entes? també me van anar bé, són coincidències que l'home i si no i saben de bon ben ells, doncs pues mira, l'hi comprem. Esporat uh, a la sala de Paraires, puc dir que tinc menció d'honor del senyor Mascaró Passarius de la trobada de pintors del Barranc durant 3 anys, seg anys seguits, va donar la menció d'honor, no vaig tenir primer premi ni segon, però vaig tenir la menció d'honor de pintura ràpida. Uh, tinc un quadro a Nova York, en el consulat de Navallor, si no ho han llevat, perquè fa molts anys que els em va dur aquest senyor consul, perquè era molt amic del meu sogre i me va conèixer, me varen van presentar uh, un poquet uh, a certa societat, o no sé, en aquell temps jo era encara molt jove i em van demanar, em van dir, dóna'm un quadre, a què vol amb aquest quadre per tu-lo en el consulat allà a Nova York i, i, i si no m'han si no enganat encara està per allà. I després, uh, s'ho tens, anant agafant el, el meu propi estil, va canviar pinzells, mista, pots passa un pot de pinzell i, i ara pinc de pinzells. Uh, fa uns anys que pinc pinzell. pinzells. es pintava l'oli, ara m'he tiram molt en els acrílics perquè són còmodes. Fa molt bon treball uh, quan es pintura ràpida. Jo som un pintor que sempre he estat de pintura ràpida perquè m'agrada començar un quadre i acabar-lo, si no va bé tachat. Uh, després pinto uns altres temes, també, ...un poc més moderns, que hi posa relleus, regruixos... matèries, masilles... ...la mateixa pintura de la paleta ...la ferra, la tela, i la ton pintada damunt i fa relleus... ...pinten diverses tècniques... ...aquí hi ha un parell de quadres que són significatius... De, de del volcán de, de, de La Palma... ...intent pintar paisatges de Mallorca... I coses d'autolidat. Ara ja és la guerra d'en Putin d'aquest senyor, que ja m'estimaria no va anar de pintar de quadres d'aquest senyor, ha porra, però he pintat qualque cosa de la guerra, també. també. També a vegades em peguen brusques i pinc d'estratres, perquè per això pintar estratres quan et peguen brusques. Perquè és una brusca que te pega tu, perquè la persona que el veu s'imagina moltes de coses, però igual no té res a veure amb el que tu has volgut fer potser aquell quadre l'has pintat aquell dia que estàs amargat i em quatre pinzellades per espaietar-te. I, uh, I el senyor que el veu, diu això pareix un, una tard de uh, amb una parella que se dona un beso. Sí, I, i era un dia que m'havia parellat en la meva dona, potser. <ríe> que havia discutit amb la dona, ves a seure, um, per tant, la es tracta com uh, uh, la un. No, no, no, se pot, és difícil d'explicar. Si sí. el pedra no Jo ara que m'ho ha dit, doncs, com t'he dit, és, és, eh, he tornat a sortir un poc que ten i vull tinc ganas de No sé exactament encara les feches perquè hi ha gut totes aquestes pandèmies, ha fa tot mal, m'ha robat dones que ja no els m'ha robat, jo els m'ha regalat, perquè els, els, els, mesos, els 50 dies que vaig estar confinat vaig fer una putada d'obra, entonces me va anar bé, jo no vaig perdre 40 dies, la vaig guanyar els 40 dies, perquè gràcies en aquests 40 dies jo tinc un estudi ara amb una bona obra muntada, no? vaig aprofitar per mirar vídeos, per, per escoltar per escoltar tècniques i aprendre més encara de la pintura que mai s'ha sapre de tot. Polzona FM